Перш ніж із підсобки вигулькнув Низькорослий сирієць у цивільному одязі З кривими ногами І конічною головою Котра, здавалося, росла Просто сплі Шиї у нього не було взагалі Комір теплої сорочки підпирав вуха Чого тобі позіхнув він? Мені потрібно терміново Подзвонити в Європу Моє серце скажено колотало Я раптом подумав що поліцейські могли випередити мене, наказавши коротону не підпускати мене до телефонів. Готувався почути банальну відмовку на кшталт «телефони зламалися», коли сирійць буркнув «Окей, куди саме тобі дзвонити? В Україну?» Чоловік зміряв мене поглядом і промовив «190 сирійських фунтів за хвилину». «Та ви здуріли, спалахнув я». Це більше, ніж чотири долари. Хочеш – дзвони. Не хочеш – не дзвони, розвів руками араб. Торгуватися не було часу. Добре, кажу, а подумки додаю. Біси з тобою, здернику. Хоротун дістав з підстійки до потопний дисковий телефонний апарат. Показав, як набирати міжнародні номери, а тоді став і втелющився на мене. Ви так і стоятимете біля мене, похмуро цікавлюсь. Сирій тицнув на годинник на лівій руці. Хтось мусить засікати час. Я лиш повів плечима. Підтягнувши телефон до себе, замислився. Кому дзвонити? Батькам? Ні, вони останні, хто має дізнатися про цю халепу. Допомогти вони навряд чи зможуть, зате хвилюватимуться страшенно. Комусь із друзів теж марно. Потрібен хтось, хто може здійсняти достатньо галасу в змі. Хтось, хто примусить чиновників з Міністерства закордонних справ почати діяти і витягти мою гепу з Дамаска, знайшовши серед контактів у своєму мобільному телефон видавця, тремтячими пальцями набрав номер на дисковому телефоні. З'єднання встановилося. Миттєво. Після кількох довгих гудків на тому боці відповіли «Ало». Голос був здивований. На екрані мобілки висвітилося чорсь зна що. «Микола, добрий вечір!» – привітався я. «О, Макс, привіт! Як ти там?» Тон різко помінявся на веселий. «Це було не зовсім те, що мені потрібно. Микола, в мене проблеми, дуже серйозні проблеми. Не можу багато говорити». Ви мусите вислухати мене і спробувати мені допомогти. Гаразд, я весь увага. Видавець Меттю посерйознішав. Я в аеропорту Дамаска. Чотири години тому прилетів з Каїра. Мені відмовили у візі, попри те, що українці мають право отримати візу на кордоні. Коротше, у мене прямим текстом вимагали хабара. Я психанові послав нахрін. Кого послав нахрін? полковника сирійського стаємної поліції, не перебивайте, добре, добре, після цього ці бусурмани відмовилися повертати гроші, заплачені мною за візу, тупо вирвали в мене з рук квитанців, а тепер клеять дурників, удаючи, наче я нічого нікому не платив. Та не це головне. Коли я здівняв невеличкий скандал, вимагаючи віддати гроші, Полковник почав мені погрожувати без вихилясів. Сказав, я сидітиму три дні в аеропорту і статися може все, що завгодно. Отже ж, вічно ти кудись устромеш свою. Микола, у них мої речі. Я зараз у транзитній зоні і не можу забрати свій рюкзак. Тут усе зачиняється на ніч, але повсюди є відеокамери. Я сумніваюся, що сирійці... Ризикнуть щось заподіяти мені, але дуже боюся, що вони додумаються підкинути щось у наплічник. Ну, ви розумієте, про що йдеться. І тоді мені гайки. Я вже почав вимальовувати в думках романтичні картинки. обдерта камера в тюрмі для політичних в'язнів, і ржавий тапчан, гнилий матрац, смердючий унітаз і перемотана скотчем табуретка. Крізь вутле загратоване віконце, сочиться запилене денне світло. А ось і я, з бородою до пупка, немитим волоссям і трьома зубами на весь рот, згорбившись над табореткою, відмахую, сохлялою рукою від нагдокучливих мух і самовіддано дописую свій тридцять перший роман огрізком олівця на куцих обривках туалетно. А потім, на уроках української літератури в Україні, заливаючи слізьми білосніжні хусточки, чительки казатимуть свої найкращі твори, він написав у сирійській темниці. От так от, господи, це нечесно, ми так не домовлялися. «Що ти хочеш, щоб я зробив?» – питає Микола. «Навіть не знаю». Підніміть галас у пресі, спробуйте додзвонитися до МЗС, поясніть ситуацію, скажіть їм, що я не просто студент, і якщо вирвуся звідси живим, то обов'язково про все напишу. Окей, все зроблю, зараз уже пізно. Не знаю, чи вийде щось із МЗС, але завтра. Микола, діяти треба просто зараз. Можливо, саме в цей момент араби заштовхують у мій наплічник Ангельський пелок. Що заштовхують? Кокаїн. Зроблю все, що зможу, як з тобою зв'язатись. Ніяк. Мій телефон тут не працює. Єдине, що можна зробити, я передзвоню вам через 10 хвилин. Цього часу вам буде достатньо, думаю так. Тоді я вийду на зв'язок, що найпізніше за чверть години. Дякую. Тримайся. Я вколотив трубку в телефонний апарат. І звів очі. Сиріць із конусоподібною головою задумливо дивився на мене. «У тебе все гаразд, май френд?» Він трохи нахилив голову. «Фак ю», – відповідаю подумки. «У мене все просто чудово», – видихнув.